Bertemu kita pada malam ini dalam siri kuliah uh, bulanan uh, bacaan uh, kitab Riyadhus Salihin karangan uh, Imam An-Nawawi rahimahullah. Uh, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sedalam kuliah yang lepas kita telah uh, mula baca dalam bab yang ke bab berkenaan uh, takwa. Dan kita juga telah membaca uh, mukadimah uh, bab ke-6 ini. Uh, mukadimah uh, bab 6, Afon. Uh, bukan bab 6. Bukan bab uh, takwa tetapi bab yakin, Afon. Itu apa? gambar yang gambar yang salah. Minta maaf tuan-tuan. Jadi bab yang ke-7. Ya, tentang yakin dan tawakal. Dan kita telah baca ayat-ayat mukadimah dalam bab ketujuh tersebut tinggal lagi pada malam ni tuan-tuan dan puan, puan kita sambung baca hadis yang ke-75 atau hadis yang pertama dalam bab yang ketujuh ini. Boleh kita sama-sama lihat matan hadisnya seperti kebiasaan saya bacalah ya matan bahasa Arabnya فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم النهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين tidak berkuat, tidak beristirau, tidak bertutur, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Maka Ukaishah ibnu Muhsin berkata, "Aku memohon Allah untuk menjadikan aku salah satu daripada mereka." Dia berkata, "Kau adalah salah satu daripada mereka." Kemudian seorang lelaki lain Pertama, iaitu hadis pertama. Uh, atau hadis 75 dalam kitab ni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda telah ditunjukkan kepadaku umat-umat manusia maka aku melihat seorang Nabi yang diiringi oleh uh, sekelompok orang seorang Nabi yang lain bersamanya seorang atau dua orang dan Seorang Nabi yang lain, ya, uh, berseorangan uh, tidak diiringi oleh sesiapa pun. Kemudian ditunjukkan kepadaku umat yang besar. Umat yang besar ke umat yang ramai, tuan-tuan? Ya, umat yang, dia, tak tahu, terjemahan dikata, terjemahan dikata umat yang besar. Atau saya ingat mungkin umat yang ramai, ya. Aku mereka itulah umatku maka dikatakan kepadamu ini adalah Musa dan kaumnya akan tetapi lihatlah ke arah ufuk di sana maka aku melihat umat yang uh, lebih besar atau lebih ramai maka dikatakan kepadaku inilah umatku uh, inilah umatmu dan bersama dengan mereka 70000 orang yang uh, akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab Kemudian baginda, sawallahu alaihi wasallam bangkit masuk ke dalam rumahnya maka orang ramai pun uh, membicarakan tentang uh, siapakah ya, golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Sebahagian mereka mengatakan barangkali mereka ialah orang-orang yang dilahirkan, ya barangkali mereka ialah orang-orang ya, yang dilahirkan. Uh, uh, da dalam keluarga Islam, ya, justru mereka tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, dan sebahagian yang lain menyebutkan, ya, kebarangkalian, kebarangkalian yang lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka dan bersabda, apakah yang kalian uh, perbincangkan? Mereka menjelaskan kepada baginda, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka ialah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak diminta uh, diruqyah tidak pernah berbuat tatayur dan kepada Tuhan Tuhannya dia bertawakal ya saya ingat itulah ya, itulah poin uh, daripada hadis ni berkenaan bab tentang Uh, tawakal ini, ya, bap berkenaan yakin dan tawakal ini. Maka Ukashah bin uh, Mehsan berdiri, ya, dan berkata, mohon, uh, uh, uh, aku mohon agar engkau mendoakan supaya aku tergolong dalam kalangan mereka. Sambil sambil itu saya perbetulkanlah, ya, terjemahan tu tuan-tuan, ya. Awf Baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau terdiri daripada kalangan mereka. Kemudian seorang lelaki yang lain bangkit dan berkata, e, mohonlah agar aku uh, uh, aku mohon agar engkau mendoakan agar aku termasuk dalam kalangan mereka dan ternyata baginda menjawab engkau telah didahului oleh Ukasha atau Ukasha telah mendahului engkau ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim baik kemudian hadis 76 ya kita baca dulu hadisnya ya sebelum kita bahaskan hadis 76 ni Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma ايضا anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kan ia kata, Allahumma, kek, aslamtu, wabik, amantu, alikat, waklantu, wailik, anabtu, wabik, khasamtu, Allahumma, inni, agudu, bi'azatik, la ilahe illa ant, ant, tuzillani, antal, hayu, aladzii, la yamut, wal jin wal insu, yamutun. Mufakun, alaihi, walaupun, Muslim, wakhtasrah, al Bukhari, hadis yang kedua, daripada ibn Abbas, radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni berdoa ya Allah kepadamu aku berserah diri kepadamu aku beriman kepadamu aku bertawakal sekali lagi inilah petunjuk dalil dan yang dimaksudkan dalam bab yang ketujuh ini kepadamu aku kembali dan keranamu aku bermusuhan yakni dengan musuh-musuh agama Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada sesembahan yang benar, kecuali engkau. Janganlah engkau menyesatkan aku, Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semua akan mati. Hadis rakyat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim uh, dan direngkaskan oleh Al-Bukhari. Ini yani, Imam Bukhari meriwatkan sebahagian daripada doa ini. Baik kemudian hadis hadis yang ke-77, tujuh, yang ketiga, Al-Imran bin Abbas radhiyallahu anhu, juga, berkata, "Habshuna, habshuna Allah, dan kami menjadi wakil." Dia berkata, "Ibrahim radhiyallahu anhu, ketika Wa dihantar ke neraka, dan Muhammad radhiyallahu anhu, ketika mereka berkata, 'Orang-orang telah berkumpul di sana, dan mereka takut, dan mereka bertambah beriman.'" Dan Allah, dan kami wakil." (Al-Bukhari). Wa riwayat Allah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawl Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hida ulqiya fi an-nar hasbiyallahu wa ketiga hadis ketiga dalam bab ni juga daripada hadis uh, riwayat ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakeel diucakkan oleh Ibrahim alaihis salam apabila beliau dilemparkan ke dalam uh, Kedalam lubang api atau kedalam api uh, kedalam api yang marak dan diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, mereka menakut nakutkan uh, mereka apabila mereka ditakut takutkan dengan perkataan sesungguhnya orang ramai telah ber, uh, berkomplot untuk melawan kamu maka takutlah kamu semua terhadap mereka ternyata ucapan itu menambahkan lagi iman menambahkan lagi iman mereka dan mereka berkata Hasbunallah wa ni'mal wakiil ya yeah? pai satu lagi hadis hadis uh, 78 al rabi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an nabi ya, sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwam afidatuhum mithlu afidati at-tayr rahu muslim keempat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma radhiyallahu daripada Nabi sallallahu bersabda akan masuk syurga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung hadis riwayat muslim dikatakan bahawa ertinya lah mereka bertawakal dan Ali mengatakan hati mereka lembut. Ni ada ada beberapa ada dua tafsiran di situ. Baik, kita lihat hadis yang pertama yang kita baca tadi tuan-tuan. Hadis uh, 75. Eh uh, hadis 75 ini dikenali sebagai uh, hadis uh, 70 golongan. Ya yeah, hadis ni disebut dia yeah, sebagai hadis 70 golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab yakni mereka tidak amalan mereka tidak akan dihisab, tidak akan ditimbang dan mereka juga tidak akan diazab. Sebaliknya mereka akan terus atau mereka akan langsung uh, masuk ke dalam syurga. Jelas itu satu satu kelebihan, satu satu kemuliaan uh, satu darjah yang tinggi ya Allah Berikan kepada mereka. 70 ribu manusia. 70 ribu orang daripada kalangan umat Nabi SAW. Dan sebelum tu Nabi menjelaskan. Ditunjukkan kepadaku umat-umat manusia. Yang manusia semua. Maka Nabi kata aku melihat seorang Nabi bersama dia. Dengan bersama dengan sekumpulan pengikutnya seorang Nabi yang lain bersama dia dua, seorang dan ada dua orang. Dan ada Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi daripada Nabi yang terdahulu, tidak mempunyai walau seorang pun pengikut. Kemudian dia, dia, ditunjukkan kepada baginda, ah, ditunjukkan kepada baginda sekumpulan manusia yang ramai. Dan Nabi menyangka bahawa itulah umatnya, tetapi, dijelaskan kepada baginda bahawa itu adalah umat Nabi Musa AS lalu ditunjukkan kepadanya se sekumpulan uh, umat uh, manusia yang lebih ramai dan dikatakan ini adalah umatmu ya kemudian dijelaskan tentang 70,000 uh, uh, daripada mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab baik Setelah itu Nabi menjelaskan bahawa ya, uh, Mereka itu adalah uh, Humul ladhina la yarqun Di sini kita uh, selo kita, Saya eloknya kita ambil perhatian Tentang lafaz yang Dibawakan oleh uh, Imam Al nawawi dalam uh, Kitab Riyadhul Salih ini ya. uh, Di mana Lafaz uh, Lafaz atau teks matan yang dibawa dalam hadis 75 ini dikata, Disebut bahawa dia adalah riwayat Bukhari Muslim Itu memang benar Tinggal lagi ada perbezaan lafaz antara Bukhari dan Muslim Dan uh, Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahawa Sebab beliau Syekh Al-Albani ada mentahkikkan kitab Riyadhul Salih ini Dia menjelaskan bahawa Hadis 75 ini Uh, sewajar sepatutnya dijelaskan bahawa ini merupakan lafaz muslim secara khusus kerana lafaz bukhari uh, sedikit berbeza terutamanya kalau kita lihat ciri pertama yang Nabi sebut tentang golongan 70 golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab dalam lafaz muslim ini disebut mereka ialah orang-orang yang tidak meruqyah. Kalau tuan-tuan boleh nampak terjemahan kat bawah tu mungkin tulisan uh, agak ada agak kecil. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meruqyah. Ini tak meruqyah diri sendiri atau tak meruqyah orang lain dan tidak meminta untuk diruqyahkan, Ini tak meminta orang lain untuk dia meruqyahkan dia. Dan ini ini tentu uh, menimbulkan uh, kemuskilan yeah. adakah ini bermaksud ya, yeah, ruqyah itu adalah sesuatu yang uh, dicela atau tidak dianjurkan masakan tidak kerana dalam riwayat muslim atau lafaz muslim ini antara ciri pertama golongan yang uh, masuk syurga tanpa hisab dan azab ini adalah mereka tidak meruqyah mereka tidak melakukan uh, jampi ruqyah jadi uh, perlu dijelaskan di sini bahawa dalam lafaz Bukhari disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan humul ladina la yastarqun ya yeah? humul ladina la yastarqun ya yeah? Atau sebelum itu, هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ Atau, لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ Ya. لَا يَرْقُونَ di situ dalam lafaz Bukhari menyebut, لَا يَكْتَوُونَ Yang mereka tidak, لَا يَكْتَوُونَ beza lah dengan makna dengan, لَا يَرْقُونَ dalam, uh, dalam riwayat Muslim yang sedang kita baca ni. لَا يَكْتَوُونَ maknanya mereka tidak, mengamalkan rawatan menggunakan besi panas rawatan besi panas untuk uh, mengubat luka-luka uh, pada tubuh badan, ini keadaan uh, bentuk rawatan pada zaman dahulu, kalau seorang tu diluka-luka dan uh, dia nak, nak, nak menghentikan pendarahan kalau pada hari ni, kalau ada darahan, pendarahan, biasa dijahit lah, ya dan sumpamanya, ya ada pada hari ini lagi canggih lah ada sampai boleh gam, ya yeah? macam-macam lah, yeah? uh, ya kaedah yang digunakan. Tapi yang, kaedah uh, yang digunakan pada zaman dahulu ialah antaranya ialah diletakkan besi panas. Yang ini dengan tujuan untuk uh, apa nama? Dengan tujuan untuk membakar kulit-kulit itu agar bahagian yang luka tadi itu bersambung-sambung jelas bila guna besi panas ni benda tu perik dan sakit walaupun apa pun itu dalam lafaz uh, Bukhari ciri pertama golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab ialah mereka layaktaun mereka ialah orang-orang yang tidak merawat luka mereka dengan besi panas agak panjang lah dia punya dalam bahasa Arab satu perkataan je bila nak kita nak terjemah kita terpaksa nak, nak, nak perincikan sebab tidak ada satu perkataan yang sesuai Ummul ladina la yaktaun wala yastarqun yang cifat, ciri yang kedua tu sama sama dengan apa yang disebut oleh imam muslim yang kita lihat dalam hadis uh, 75 ni uh, ya, ciri yang kedua ialah mereka tidak meminta untuk diruqiahkan ya yeah? jadi aa uh, mereka tidak meminta untuk Ya, tapi kalau mereka nak rukiahkan orang lain, itu satu perkara lain beza lah, beza antara merukiahkan orang lain dengan meminta untuk dirukiahkan jadi dalam Bukhari, yang dinafikan hanya, ialah uh, meminta untuk diri mereka dirukiahkan baik, semoga jelas sepoint. Ya, uh, sangat poin penting dalam hadis uh, 75 ni apa yang dapat disimpulkan tuan-tuan daripada hadis 75 ini yang pertama ialah kemuliaan Nabi SAW kelebihan yang Allah beri kepada baginda ditinggikan darjat kedudukannya apabila ditunjukkan kepada Rasulullah SAW umat-umat sekelian umat-umat ya ditunjukkan sekelian umat-umat uh, dan pengikut nabi-nabi dah dahulu ada, berbe, ada perbezaan yang sangat ketara daripada sudut jumlah bilangan pengikut. Ada yang lebih ramai daripada yang lain. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Bayangkan tuan-tuan, antara nabi-nabi yang diutus dahulu, ada di antara mereka yang tidak ada pengikut. Ada pengikutnya seorang, ada pengikutnya dua orang. Sampai begitu sekali dalam masa yang sama ya uh, Nabi Musa dia mempunyai pengikut yang paling ramai daripada kalangan umat-umat dahulu sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikut baginda ialah yang paling ramai dan ini yang boleh kita uh, harmonikan atau boleh kita letakkan dalam perspektif dalam hadis lain nabi menganjurkan supaya kita uh, kahwin ya Menyuruh supaya pemuda-pemuda kawin. Ya ayyuhash shababan istata' minkum al-ba'ah fa litazawaj. Wahai kaum pemuda, barang siapa yang mampu berkahwin <coughs> maka hendaklah dia berkahwin kata Nabi. Tapi Nabi kata apa selepas tu? mubahin bikum al-umam kerana sungguhnya aku berbangga uh, dengan ramainya uh, umatku uh, di hadapan umat-umat yang yang yang lain, ini yani, ramai pengikut Nabi, ala antara apa yang akan membuatkan Nabi Muhammad SAW uh, berbangga Jadi kita dianjurkan untuk uh, berkahwin, kerana dengan berkahwin kita akan dapat zuriat, ya, yeah? dan kita disuruh supaya uh, meramaikan anak, ya, yeah? dan antara sebabnya ialah kerana Nabi akan berbangga dengan umatnya yang ramai yeah? baik juga apa yang dapat disimpulkan daripada hari 75 ini tuan -tuan, satu kesimpulan yang uh, sangat penting bahawa kebenaran itu tidak diukur dengan berapa ramai pengikut kebenaran tidak diukur dengan berapa ramai seorang itu ada pengikut Masakan tidak kerana ada antara Nabi-Nabi terdahulu yang pengikut dia seorang, dua orang. Adakah itu bermaksud Nabi itu tak hebat? Nabi itu salah? Adakah bermaksud Nabi itu dia disalah cara dakwah? Pada hari ini kadang-kadang kita tengok di sekeliling uh, apatah lagi dengan media sosial sering sahaja berapa ramai follower pengikut atau kawan ya, dalam senarai uh, friend list uh, menjadi ukuran dan perbandingan untuk nak menentukan uh, kedudukan seorang tu dia hebat tak hebat. Kalau hmm. lagi ramai ada uh, punya pengikut follower dia dalam media sosial maka dilihat uh, dia lebih hebat daripada yang lain. Jadi ini di sini kita kena hati-hati jangan Jangan keliru jangan terpedaya kerana yang pastinya kebenaran tidak diukur dengan berapa ramai pengikut. Bahkan pada hari ini kalau kita lihat penganut agama manakah yang paling ramai berbanding uh, uh, dalam kalangan uh, apa agama-agama yang macam-macam ada hari ini. Boleh uh, seingat saya ya yeah, orang-orang Kristian orang-orang penganut agama kristian adalah yang paling ramai di atas uh, dunia pada hari ini jadi adakah bermaksud mereka majoriti ya? Yeah? dan uh, mereka itulah yang benar kerana mereka yang paling ramai uh, kita, kita umat islam semua jelas dalam hari ini bahawa tidak sama sekali bahkan satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah ialah islam baik juga daripada hadis ini dapat kita faham bagaimana Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah umat yang diberi penghormatan dan diberikan anugerah. Apabila dikhususkan tempat dalam syurga buat ribu orang daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan untuk mereka. Seperti mana yang di di di di di, di, di subde kaum nabi. 70.000 ni yang sudah di, di sudah dikhususkan tempat mereka dalam syurga dan mereka akan masuk ke dalamnya tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Yeah? Baik. Juga daripada hadis ini, ya. Yeah, uh, antara faedah yang kita boleh ambil apabila para sahabat dan apabila nabi jelaskan ya bahawa akan ada 70000 yang masuk syurga tanpa hisaran azab kemudian nabi bangkit nabi masuk rumah Membuatkan sahabat-sahabat yang ada di situ ter terpinga-pinga atau tertanya-tanya siapakah uh, 70000 orang itu dan ternyata antara ciri pertama yang di yang diandaikan ya ciri pertama yang diandaikan ialah uh, Uh, macam uh, se -se -se Nampak gaya macam dalam terjemahan tu ada tertinggal lah. yeah? uh, Kemudian baginda bangkit dan masuk ke dalam rumahnya Maka orang ramai membahaskan tentang orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisad dan azab itu Sebahagian mereka mengatakan barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam. Ya, ada bahagian yang ter yang tertinggal, yang tercicir dalam cermahan ini. Kerana kebarangkalian yang pertama yang mereka sebut ialah ya. Fa qala ba'dhum fal'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Sebahagian mengandaikan bahawa 70000 orang itu ialah mereka uh, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebarangkalian pertama yang disebut oleh sahabat Kemudian ada sahabat yang lain kata barangkali mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keluarga Islam Yang lahir dalam keadaan uh, Muslim yeah? uh, Lahir daripada ibu bapa Muslim Itu kebarangkalian yang kedua Jadi boleh kita simpulkan di sini ialah uh, Kita simpulkan bahawa fadilat para sahabat kerana sahabat apabila mereka nak bincangkan tentang siapa 70,000 itu, kebarangkalan yang pertama yang terlintas dalam fikiran sebahagian mereka ialah bahawa mereka itu sahabat. Ada Jadi, ada yang mengandaikan bahawa 70,000 itu ialah sahabat. Apa maksud di sini? Maksud di sini, kenapa mereka membuat kesimpulan sedemikian, membuat andaian sedemikian, jika bukan kerana mereka sedia maklum bahawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mempunyai kedudukan yang yang khusus kemuliaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu taala ya sekalipun ternyata ya daripada penjelasan Nabi bukan itu yang dimaksudkan ya baik demikian juga kelebihan orang yang lahir daripada atau lahir dalam keluarga Islam kerana itu kebaran-kebaran yang kedua yang disebut oleh sahabat. Mereka kata kalau bukan sahabat yang dimaksudkan oleh Nabi ialah mereka yang lahir dalam keluarga Islam. Apa, ke, apa kelebihan orang yang lahir dalam keluarga Islam? Kelebihan dia lumayan tuan-tuan. Jangan kita perlecehkan, jangan kita tak tahu pula. Kerana anak yang lahir dalam keluarga Islam dalam, dalam dengan, dengan ibu bapanya Muslim, dia akan tumbuh, membesar dididik dan ditarbiah oleh ibu bapa yang Muslim, dan itu adalah sebaik-baik pendidikan berbanding kalah kalau salah seorang uh, salah salah satu ibu bapanya atau kedua dua ibu bapanya bukan Muslim. Kata Nabi saw, kalau mauludin ialah dua ya, fitrah. Setiap anak ialah itu lahir dalam dengan fitrah. Fa'awabah, fa'abawahu. Uh, Yahudi hawid nih, Yahudi Nasrani, maka mak bapa itulah yang akan menjadikan anak itu jadi Yahudi atau Nasrani. Dan itu yang kita lihat di sekeliling. Lumrahnya kalau seorang itu dia dia menganut uh, selain daripada agama Islam, kerana dia uh, dia, dia lahir dalam uh, dalam keluarga yang menganut uh, agama tersebut. Orang Islam pun sama juga. Kebanyakan kita, kita semua ni, yeah? kita Muslim adalah antara sebab utamanya ialah kerana kita lahir dalam keluarga Islam. Asbab-musababnya lah. Sekalipun kemuncaknya semua ialah dengan uh, ketetapan dan uh, izin Allah Subhanahu Taala. Tapi maksud di sinilah keutamaan mereka yang lahir dalam keluarga Islam itu adalah satu uh, ke kelebihan bagi uh, si anak kecil itu kerana dia akan mendapat didikan yang yang terbaik berbanding kalau mak bapaknya bukan Islam ya maka dia punya cabaran apabila dia besar nanti membesar ya kalau dia kalau dia kalau dia mencari ya mencari kebenaran dan uh, seumpamanya ya bukan semua uh, uh, dapat uh, hidayah ya sekalipun semuanya dengan uh, dengan uh, dengan, uh, dengan apa dengan hikmah uh, dengan Ketetapan dan izin Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Baik. Juga daripada hadis ini, dapat kita ambil satu kaedah dalam pembelajaran. Di mana seorang guru boleh untuk dia membiarkan murid-murid mencari jawapan sebelum jawapan yang benar diberikan kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi sebut tentang 70 7000 tu kemudian Nabi Nabi pergi tanpa memberi penjelasan lanjut dan apa yang berlaku ialah sahabat-sahabat berbincang sama mereka memikirkan siapa yang dimaksudkan tapi ini semua nak, nak supaya mereka memikirkanlah ya memberi perhatian fokus untuk memahami apa yang di, di disampaikan tapi bagi mereka, bagi murid biarkan murid-murid tu berfikir dulu ya selepas itu baru diberikan jawapan. Ada bezalah ini ini ini saya ingat boleh kita kata ini kaedah dalam uh, pembelajaran ya di mana murid-murid uh, tu untuk menarik perhatian dan fokus supaya murid tu lebih lebih faham dan lebih ingat ya apa yang disampaikan biarkan dia uh, mencari jawapan dulu sendiri sebelum ya jawapan yang betul diberikan oleh Si guru tujuan dia ialah supaya jangan benda tu kalau disampaikan uh, secara langsung, ya kemungkinannya murid murid-murid uh, tak faham, terlepas terlepas uh, dengar, ya dan sebagainya. Ya, baik. Dalam penjelasan Nabi saw tuan-tuan, berkenaan golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab, yang pertama ialah golongan yang tidak mengambil rawatan Menggunakan besi panas tadi Kemudian mereka tidak Meminta untuk diruqyahkan, Kemudian yang ketiga ialah Mereka tidak Melakukan tatayur Mereka tak percaya kepada Tuah dan sial Mereka atau dalam bahasa Bahasa Inggeris disebut Tidak bersifat superstitious Superstitious ni maknanya Ber uh, mungkin tuan, tuan boleh bagi dalam komen apa, apa kalau bahasa Inggeris, dia kata superstitious uh, kalau dalam Bahasa Melayu, kita kata uh, orang yang uh, membawa kepercayaan-kepercayaan mengarut nah, itu tatayur yang mempunyai banyak kepercayaan-kepercayaan khurafat yeah? kalau begini-begini-begini, mak maka itu tanda akan berlaku begini-gini gini benda yang baik atau tak baik lah biasanya tak baik lah, ini percaya kepada tuah sial ni biasanya dia lebih kepada kesialan dipercayai kepada benda-benda sial benda-benda yang tak baik akan berlaku kalau dia keluar kerja, pergi kerja misalnya tak bawa handphone aa, maka hari tu akan berlaku benda yang tak baik contoh itu itu itu itu khurafatlah itu superstitious aa, yang kita sebut tadi atau bahasa Arabnya tatayur ya kala dalam aa, mungkin aa, boleh kita pinjam perkataan pantang larang orang yang ada banyak pantang larang pantang larang yang tak berasas ah ha, tu kalau dia ada asas ya, ya dia apa ya, dia common sense benda yang jelas masuk akal itu tak ada masalah tapi pantang larang pantang larang yang kita pun uh, garu kepala nak fikir apa apa sebab uh, pantang larang tersebut kalau bukan semata-mata kerana Uh, ada pemikiran fikiran-fikiran uh, uh, khurafat ya yeah? jadi itu ciri yang ketiga golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan azab kemudian yang keempat ialah kata nabi wa ala rabbihum yatawakkalun dan mereka bertawakal sepenuhnya berserah berserah diri kepada Allah Subhanahu taala semata-mata jadi Uh, apa mak maksud apa kesimpulan saya ingat kemuncak kesimpulan daripada hadis 75 ni ialah uh, untuk kita sedaya upaya mantapkan dalam diri kita empat perkara ni. Jangan kita yang pertama saya ingat jelas itu ya uh, tidak menggunakan rawatan dengan besi panas tu itu zamannya mungkin dah berlalu. Tapi yang ketiga uh, yang kedua dan ketiga dan keempat ah, ini yang kita kena uh, fokuskan perhatian kita kepadanya. Jangan kita minta diruqiahkan, ya? jangan ada kepercayaan khurafat, percaya kepada kesialan dan sedai upaya kita kena mantapkan sikap tawakal kita berserah diri kepada Allah. Jangan berserah diri kepada manusia, jangan berserah diri kepada ke kemampuan diri sendiri, sebaliknya berserah diri kepada Allah Subhanahu Taala sesudah kita uh, berusaha uh, melaksanakan sesuatu. Okay. baik juga daripada hadis ni kelebihan bagi Rukashah bahawasanya beliau termasuk dalam kalangan mereka yang dijanjikan syurga kerana bila, bila Nabi sebut tentang 70 golongan tadi tu dengan ciri-ciri mereka, Rukashah seorang sahabat Nabi dibangun, dia kata ya, Allah, ya Rasulullah doakan supaya aku termasuk dalam kalangan mereka, Nabi kata apa engkau termasuk dalam kalangan mereka Nabi memberi jaminan ketika itu, depan-depan kepada dia maknanya apa, itu memang jaminan lah janji Nabi SAW dan janji Nabi ni bukan bukan sebarang janji, bahkan itu adalah janji yang benar. tinggal lagi bila melihat Uqashah bangun macam tu, seorang lelaki pun bangun dan minta benda yang sama, ternyata Nabi kata apa, Uqashah telah mendahului engkau yeah? maksud di sini uh, bukan sahaja 10 sahabat yang uh, uh, bukan hanya ada 10 sahabat yang dijadikan syurga oleh Nabi saw termasuklah empat orang ar rasulin yang pertama ya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Bahkan ada sahabat-sahabat lain yang turut dijanjikan syurga oleh Nabi saw sebagaimana Ukashah dalam hadis 75 ini. Ya. Baik, kemudian kita lihat hadis 76. Ya. Hadis 76. doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini antara doa yang boleh kita hafal dan untuk kita amalkan ya yeah? uh, dalam uh, seharian kita Ag mungkin uh, mungkin sedikit panjang tapi tak terlalu panjang Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaikatawakkaltu wa ilaik anabtu wa bika khasamtu Allahumma inna a'udzu bi'izzatika la ilaha illa Antu zillani, anta al-hayu yang tidak wal-jin wal-insu, jatuh. Ini adalah doa yang diajarkan uh, atau yang, di, yang di-amalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, poin dia ialah, ya, dalam perkataan Nabi, wa alaika tawakal dan, dan kepada dan kepada lah aku, ya, aku bers, ber tawakal, ya, kepada mu aku berserah. Ya, ini aku janji dan ini memang uh, perlu menjadi aku janji setiap seorang muslim supaya tidak bertawakal supaya tidak berserah kecuali kepada Allah Subhanahu taala itu erti tawakal uh, uh, yang betul ya tidak bergantung berserah berharap bernaung berlindung kecuali dengan Allah Subhanahu taala dan uh, satu satu perkara yang boleh saya sebut ya Uh, nak, nak kaitkan tentang tawakal ni tuan-tuan Pada hari ini barangkali Pendirian muslim Untuk bertawakal Sedikit sebanyak diancam Dan dinodai Dengan adanya sistem apa tuan-tuan Sistem insuran Minta maaf Minta maaf ini sekarang saya sebutkan dia Ya tuan-tuan Terserah kepada tuan-tuan untuk memikirkannya Ya, kalau rasa uh, betul, tepat, boleh terima. Kalau rasa tak betul, terserah. Pada hari ini, hampir sahaja dalam apa juga urusan manusia, ada sahaja di ditawarkan apa nama, perlindungan insurans. Ha, dinamakan macam itulah. Ya, perlindungan insurans. Di mana dijanjikan dia tetapkan bahawa kalau sekiranya berlaku apa-apa yang tidak baik maka uh, orang yang mengambil insurans tadi itu akan mendapat pampasan ya uh, bayaran ganti rugi dan sebagainya sedangkan apa yang saya nak nak, nak sebutkan di sini bahawa sistem insurans ini soal halal haram itu satu perkara yang lain itu satu perkara itu mungkin kita tak nak kita tak, tak payah nak sentuh tapi apa yang saya sentuh dalam uh, hal ini ialah kaitan dia atau bagaimana ia boleh Merosakkan tawakal kita dengan Allah SWT uh, Apabila seorang itu dia mengambil uh, Pelindungan insurans tadi Pada saya Sedikit sebanyak Tawakalnya kepada Allah Berkurang Kalau hilang sama sekali Na'udzubillah Kenapa? Kerana pada pada pada, pada fikiran dia dia, dan nama pun perlindungan insurans yani Yang memberi perlindungan apa? Insurans Bukan yang memberi perlindungan Allah Jadi Akan ada persepsi tanggapan bahawa Dalam apa yang dia nak lakukan tadi Bila dia nak memandu kereta Kita ada insurans Kalau dia nak pergi apa? Pergi jalan-jalan ya, Keluar negara ke apa? Ada insurans Kalau dia nak beli uh, Kenderaan ya, Barang Barang uh, barang apa yang berharga ada insurans. Dan saya, saya tengok pada hari ni kalau kita nak kita nak buat pesanan barang, beli secara atas talian, barang itu kalau nak dihantar ke ke rumah kita pun ada insurans yang ditawarkan. Tengok macam mana, tuan-tuan. Tapi maksud saya itulah. Ia ya bahawa dia menodai tawakalnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu taala. Ketika mana sudah tidak ada rasa kebergantungan lagi kepada Allah. Mana tanya dia sudah rasa selesa, fikiran dia sudah tenang dengan adanya pelindungan insuran tadi, sehingga uh, ter, tersemat dalam hati dia, ya uh, atau fikirannya bahawa aku tak perlu nak risau apa-apa tentang apa yang aku akan aku lakukan ini. Aku tak perlu risau tentang apa uh, sebarang apa uh, kemalangan kecelakaan. Uh, yang boleh berlaku aku tak payah risau semua sebab apa? sebab aku ada perlindungan insuran jadi jelas di situ tuan-tuan kebergantungan dia bukan lagi kepada Allah sebaliknya dia berharap kepada uh, ganti rugi daripada syarikat insuran itu sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini yeah? dan, dan ini, ini ini bahaya sedangkan dalam hadis uh, yang pertama yang kita baca tadi kita dijelaskan bahawa itu antara ciri yang ada pada mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan azab Bahawa mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwataala dalam semua urusan dalam kehidupan mereka secara umum mereka bertawakal sedangkan Allah kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa Barang siapa barangsiapa bertawakal berlindung dengan Allah maka itu cukup bagi dia tapi pada hari itulah, ya, ada insuran pula. Wah, pada hari ini ada insuran pula dan dan rata-rata manusia uh, kini ber, uh, bertawakal kepada insuran, sistem insuran yang di, yang di, yang ditawarkan itu. Ya, uh, sedangkan maklum sahaja bahawa uh, insuran itu tidak memberi apa-apa jaminan dan sering sahaja, ya, eh uh, apa-apa kemangat apa-apa uh, yang tidak diingini itu berlaku itu tak semena-mena ya yeah. apa yang ditawarkan dalam uh, insurans tadi uh, barangkali dapat tak dapat uh, barangkali hanya dapat cuba uh, ganti rugi sebahagian dan sebagainya ya yeah. yeah, jadi jadi di, di, itu itu ya yeah. jelas bukan suatu ya yeah, perlindungan yang yang sepenuhnya. Dan masakan manusia boleh memberi perlindungan sepenuhnya. Kerana hanya yang dapat memberi perlindungan kepada manusia semua. ya Dengan sepenuhnya, selengkapnya. Tidak lain yang tidak bukan Allah Subhanahu ya Baik. Kemudian adalah hadis tuan-tuan. Hadis uh, 77. Ini juga doa yang diajarkan kepada kita. Untuk kita menguatkan. Tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bacaan ni saya ingat ni, Dia lagi ringkas lah berbanding Hadis 76 tadi Ya yeah? Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil cukup Cukuplah bagi kita Allah Dan Dialah sebaik-baik Apa Dialah sebaik-baik Apa dan terjemahan ni kata apa Eh tak ada pula terjemahan dia Ya yeah? tidak ya. <laughs> Subhanallah. Dalam terjemahan dia dia ditulis balik je, ditulis semula je bahasa Arabnya. Seeloknya bagilah terjemah terjemahan dia kan. Ditulis di bahasa Arab je. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Maksud dia cukuplah bagi kita Allah dan dia adalah sebaik-baik uh, uh, tempat berserah, yeah? Dia adalah sebaik-baik tempat berserah, yeah? uh, ibn, uh, dijelaskan di sini, ya. Yeah? Bahawa inilah perkataan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau dilemparkan ke dalam uh, api. Ini juga yang disebutkan oleh uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila orang-orang munafik menakut-nakutkan uh, baginda dan sahabat tentang musuh-musuh yang sudah berkumpul, yang sudah berkomplot untuk nak datang menyerang. Nabi SAW di, Mekah, di Madinah ini dalam peristiwa Perang Ahzab ya, Perang Khandaq, Perang Parit yang berlaku pada tahun 5 Hijrah yang menyaksikan kedatangan seramai 10 ribu tentera uh, musuh ke Madinah untuk nak, nak menghancurkan uh, umat Islam nak menghancurkan Nabi dan sahabat tetapi ternyata mereka dikejutkan dengan adanya parit yang besar, menghalang kemarahan mereka terus ke uh, bandar Madinah. Yeah? Tapi itulah, sebelum dalam apabila apa, uh, musuh sudah merencana dan berkomplot dan sedang mara menuju ke Madinah, golongan munafikin kita maklum bahawa golongan munafik ini antara mereka yang tinggal di Madinah, hati mereka kufur tapi mereka menzahirkan Islam berpuru-puru Islam dan antara-antara cabaran yang mereka datangkan kepada umat Islam ialah mereka menakut-nakutkan uh, umat Islam mereka menakut-nakutkan mengatakan bahawa sesungguhnya orang-orang uh, sudah bersatu untuk nak memusnahkan kamu maka ras maka takutilah mereka tengok tu tengok macam mana propaganda ini propaganda lah ni Yeah. propaganda daripada orang-orang menarik nak menakut-nakutkan para sahabat supaya mereka berpaling tadah yeah. supaya mereka menyerah kalah, tak payah nak lawan, ya, yeah. sebab uh, uh, uh, mereka pasti kalah dan sebagainya tapi walaupun dengan propaganda yang sedemikian dahsyat dia barangkan tentera musuh berkali-kali ganda, sebab dalam perang uh, Ahzab tadi, ya yeah. Tentera musuh RM10,000 sedangkan tentera Rasulullah hanya RM3,000. Tiga terpaksa berdepan dengan 10. 10000 RM3,000 berdepan dengan RM10,000. Jelasnya, ya, adalah perang yang tidak seimbang antara ke, kedua-dua pihak. Di mana umat Islam jauh lebih sedikit, ya, uh, jauh lebih uh, lemah berbanding dengan tentera musuh dan kerana itu sampai ya di, uh, Salman Al Farisin mencarangkan kepada Rasulullah supaya digali parit kerana tentera uh, Islam tak mampu untuk nak berperang secara berdepan ya seperti mana kebiasaan tapi itulah ya ucapan orang-orang munafik menakut-nakutkan uh, Rasulullah dan sahabat dan ternyata sekalipun mereka ditakut-takutkan dengan sedemikian rupa Sedemikian uh, Dengan dengan cara yang begitu uh, Tidak bertanggungjawab Dengan cara yang begitu jahat yeah, Ternyata Mereka Dengan Tenang dan yakin Mengucapkan apa? Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kita Allah Dan dia adalah sebaik-baik tempat Berserah Yang ni Siapa yang mengucapkan uh, Ucapan macam ni Ketika mana keadaan Susah dan getir jelas dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang luar biasa sebab manusia biasanya, manusia ada rasa takut, tapi itulah ya, semua manusia semua manusia takut, kita semua takut tapi yang membezakan antara orang beriman, ya, dengan orang yang lemah iman ialah dalam keadaan terdesak macam tu apa dibuat, ha, kalau adakah dia meracau adakah dia tak keruan adakah dia jadi tak tentu hala tak te, tak senang duduk tak senang ber, tak senang berdiri tak tak senang nak tidur macam mana ya jadi bagi orang, bagi mereka yang beriman hati mereka sentiasa berpaut dan bergantung kepada Allah Subhanahu taala semata-mata tidak ada apa yang menakutkan mereka ya hati itu mungkin na tak nak takut tu datang dengan sendiri tetapi mereka mendepani berdepan dengan suasana takut tadi tu dengan penuh kesabaran dan ketenangan kerana keyakinan mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi ini menunjukkan kelebihan sifat tawakal dan keutamaan sifat tawakal ini khususnya dalam keadaan-keadaan cemas penting untuk kita ada tawakal ni kalau, kalau tidak barangkali hampir sahaja kita jadi seperti orang gila ya yeah, jadi seperti orang gila kita apabila kita dah fikiran kita dah dah, dah jadi ber, berkecamuk sebab terlalu takut terlalu uh, rasa cemas tentang apa yang akan berlaku benda yang yang di luar kawalan uh, kita dah dah mengandaikan macam-macam akan berlaku ya yeah? Eh, jadi bahaya. Sedangkan kalau ada ada dengan iman dan tawakal ini akan membuahkan ini akan menambatkan hati kita supaya kita berdepan dengan uh, keadaan cemas dan getir itu dengan penuh ketenangan, penuh ketabahan, penuh kecekalan berdepan dengan yakin. Tak ada apa nak takut-takut, apa nak takut apa yang nak takutnya? Kerana tidak ada apa yang mustahil bagi Allah. Segalanya akhirnya semua di bawah ketetapan dan ketentuan Allah. Apa yang nak takutnya? Nampak tak? Ya. Pentingnya tawakal, ya. Uh, dalam keadaan uh, cemas, ya yeah? dan uh, dalam keadaan uh, tertekan. Dan ini yang kita akan dapati membezakan antara seseorang dengan seorang yang lain. Manusia kita boleh tengok dengan dengan uh, mata kepala kita sendirilah. Bukan semua manusia sama bila dalam keadaan terdesak dan keadaan tertekan. Ada yang hampir seperti hilang akal, ada yang seperti budak kecil, ya ada yang seperti ya perangai perangai jadi tak betul, ya jadi terpekit-pekit, terjerit-jerit, terlolololong dan sebagainya. Tapi bagi yang beriman dia tenang, ya yakin dan bersabar. Ya, baik. Jadi nak kata bahawa antara akhlak mulia para sahabat dan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka bertawakal berserah kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. mereka berserah kepada Allah Subhanahu taala. Mereka tak ada rasa uh, takut uh, sehingga jadi tak tentu hala dan sebagainya. Juga daripada hadis ni dapat kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam senantiasa mencari ruang dan peluang untuk nak Menghancurkan Islam, termasuklah dengan cara mereka menakut-nakutkan umat Islam, dan pada hari ini memang kita nampak ada pun, ya benda macam ni memang sentiasa, ya ancaman-ancaman, ya gertak-gertak uh, ini memang selalu saja kita uh, kita dengar, ya kalau kita di negara Malaysia kita sentiasa dengar tentang ancaman-ancaman uh, daripada kuasa-kuasa besar kononya, ya. Di Barat, Eropah dan sebagainya Menakut-nakutkan kita ya, yeah? uh, Menekan kita dan sebagainya ya. Yeah? Jadi nak kata bahawa ini adalah uh, Ini adalah cabaran uh, Umat Islam Sepanjang zaman Jangan sekali-kali kita sangka bahawa musuh akan berdiam Musuh-musuh Islam Sentiasa memusuhi Islam Mereka tidak akan pernah Membiarkan kita uh, Sendiri Ya, yeah? Allah telah sebut dalam Al-Quran Walantarza'ankal yahud Walau nasara, orang Yahudi dan nasrani takkan sekali-kali reza dengan kamu melainkan setelah kamu ikut ya, agama mereka. Jadi pertembungan, perlawanan, persaingan dan permusuhan antara kebenaran dan kebatilan berterusan sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada perdamaian antara golongan yang benar dengan golongan yang batil. Ya. Pertembungan itu sentiasa berterusan. Ya? Baik, kemudian yang terakhir, hadis yang keempat ya, untuk kita pada malam ini. Kata Nabi SAW akan masuk syurga orang-orang yang hati mereka seperti burung. Ini dalam riwayat Muslim. Barangkali ramai yang baru pertama kali mendengar hadis ini. Akan masuk syurga orang-orang yang hati mereka seperti burung. Ya dan uh, Imam Nawawi menjelaskan uh, dikatakan maksudnya bertawakal dan dia kata kerana hatinya hati orang beriman ini ya yeah, uh, lembut, lunak ya. Yeah. Baik, jadi yang uh, dapat kita simpulkan daripada hari 78 inilah bahawa sifat tawakal adalah antara apa yang melayakkan seseorang ya yeah, uh, masuk syurga atau hati yang lembut ya, hati yang yang lembut, hati yang lunak lembut menerima kebenaran mudah menerima kebenaran uh, lembut untuk menerima teguran lembut untuk nak memaafkan lembut dalam interaksi muamalah dengan sesama insan ya, itu yang kita kata lembut, ya? hati yang lembut demikian, hati yang cepat insaf hati yang cepat insaf, lembut ni lawan dia mungkin kita kata keras atau degil. Sedangkan hati yang keras atau hati yang degil ni ini tak bagus. Hati yang lembut ialah hati yang cepat insaf, sentiasa muhasabah dan kalau dimendapati ada kekurangan dan kesalahan pada diri dia cepat uh, mengaku salah uh, dan mem memohon maaf daripada Allah Subhanahu Wa beristighfar dan bertaubat. Ya. Yeah? Disebutkan dalam hadis ni bahawa Akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti burung Ya Kalau dilihat maksud tawakal tadi Ini kerana burung Itulah sifatnya setiap hari Yang Allah pernah Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan anakum alallahi Andai kata kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. La, la razaqakum kama yarzuku tair. Niscaya Allah akan mengurniakan rizkinya kepada kamu seperti mana dia memberi rizki kepada burung, kata Nabi. At-tairu taghdu khamasan wa taruhu batana. Burung setiap pagi dia be, be, terbang dalam keadaan lapar. Kemudian dia pada sebelah petangnya dia pulang dalam keadaan kenyang burung kalau kita tengok sifat burung ni dia mungkinlah kita kenapa dikaitkan tawakal dengan burung ialah kerana burung dia mungkin yang yang terlintas dalam fikiran saya ialah kerana burung ni dia tak pernah nak simpan makanan dalam dia punya dia punya apa sarang burung tu tak pernah dia nak simpan makanan kalau haiwan-haiwan lain -haiwan mungkin ada tapi burung sendiri dia dia tak simpan makanan jadi hari-hari dia kena cari makan tapi lihat bagaimana burung dia setiap hari dia pergi terbang untuk mencari makanan. Ya, nak kata dia tak pernah berputus asa, dia tak pernah uh, jadi tak tentu hala, ya. Dia tak pernah rasa nak kecewa oh, malam ni, hari ini tak payah, tak gunalah aku nak cari makan, uh, duduk jelah dalam sarang. Tak pernah. Hari -hari, burung hari-hari ya dia dia pergi cari makan. Nak menunjukkan uh, uh, bagaimana berserahnya Uh, burung itu kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu yeah? Wa Taala, ya, yeah, tanpa tanpa tanpa gagal setiap hari di bawah amanah tu. Jadi uh, anjuran supaya kita jadi seperti burung, ya, yeah? dengan erti kata bertawakal berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Jangan terlalu nak memikirkan apa yang akan berlaku uh, di kesukan hari uh, dari segi uh, rezeki ada atau tidak. Ya, rizki cukup atau kurang dan sebagainya tak perlu. Itu semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Itu urusan Allah. Kita hanya berusaha dan kalau kita dah berusaha kita berserah. Ya, selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Taala untuk menentukan. Ya, kerana akhirnya rizki itu daripada Allah bukan dengan uh, kelebihan kita, ke, Kebijaksanaan kita dan sebagainya. Tidak. Itu semua asbab. Tapi ya kemuncaknya adalah dengan izin Allah Subhanahu taala rezeki di tangan Allah bukan di tangan manusia. Baik eh ikhwah. Ikhwah uh. ada ada yang bertanya saudara Effendi dikatakan bagaimana dengan hibah? Adakah menjejaskan sifat tawakal? Apa, apa yang dimaksudkan hibah? Kalau hibah mani hadiah, tapi kalau dimaksudkan dengan insurans yang kita bahaskan tadi, aa, maka kita dah sebutkanlah tadi tu, ya. Aa, jadi apa maksud hibah di sini? Nee ya, kalau maksud dia insurans yang kita bahaskan tadi, ya. Aa, jadi maksudnya soal halal haram atau tidak insurans tu itu satu perkara, ya. Tapi apa yang saya kaitkan tadi ialah bagaimana sejauh mana kebergantungan kita untuk benda-benda yang -benda akan datang insurans ni ialah tentang benda-benda yang akan berlaku di masa depan kan ya yeah? jadi dia membuat apa perlindungan melindungi kita daripada benda-benda kecelakaan yang boleh berlaku di masa depan jadi sejauh mana kita uh, bergantung adakah kita bergantung dengan pelindungan insurans tadi atau kita bergantung dengan Allah Subhanahu taala jadi masing-masing kita semua kita kena bermuhasabahlah ya yeah? dan saya punya argumen tadi ialah bahawa Uh, orang yang uh, uh, mengambil perlindungan perlindungan insurans ni kita khuati tawakalnya kepada Allah akan terkesan. Kalau tidak hilang sama sekali tawakal itu, barangkali tawakalnya kurang. Ini ya, kerana uh, tanggapannya atau kerana rasa rasa tenangnya dengan uh, perlindungan insurans tadi. Ya, itu itu maksud saya. Ya semoga jelas insya-Allah. Uh, ikhwah, Tuan-tuan, anda pun pasti ingat sekadar itu untuk kita pada malam ni. Kita akhirin dengan tesbihkan Farah Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilahi dan tasagfiruka wa tubuh ilaik. Wa salallahu ala nabi Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.